Hoofstuk 25 December 2016 Bloedoffers is nie nodig vir my as jylle verloser nie. Ek het geen behaar daarin dat mense sterf nie. Ek het klaar die prijs betaal vir elke ense sondes. Ek wil nie hee dat jylle moet sterf nie. Ek wil net op harte hee. Ek wil vleeslike mense in geestelike mense omskip. Dit is vir my kostbaar. Dit is my ete en my drinke. Dit is die sien van die verder wat bloedtrooffers vra, en daarom word daar vandag nog baie bloed verspil en teen die mire uitgemors. Dit is een grievel in my oe. Ek, wat net liefde is, word vandag gedierig beskuldig van vreedheid. Mense vra waarom ek dit toelaat, afgesien van die vrye wol van die mens is daar ook een ander belangrike rede dat ek die noodeloose verspilling van bloed toelaat. Lucifer sy maat word vol en op die rechte oomlik sal sy sonde maat oorloop en om saam sleep na daar waar hy graag wil wees, in die pijn en leiding wat hy self veroorzaak en waarmee hy die mense so kan stu. Ek gee hom genoeg tou om om self mee te hang en het is precies wat hy gaan doen, want hy hou geen rekenskap met sy sonde en ongerechtigheid nie. Sy maat loop reeds oor die rand, en binnenkort sal het te laat wees vir hom, en sal die bok oor die afgrond val, saam met al die pijn en leiding wat het veroorzaak het, en dit sal sy deel word. Dit wat hy veroorzaak het, moet hy ook self kan dra, en daarom laat ek dit toe. Nog een klein drukkie, en dan is alles voorbij. Verbly jylle maar in my, dan sal jylle bloedgespaar bly. Ek het jylle reeds vry met my bloed, wat tot in ewigheid die prijs betaal het vir jylle skarminkels vir wie ek so lief het. En ek wil ook net by sê dat, Ja, so wat so'n wonnelike sin vir hy mor. En hy beledig nooit iemand nie. En hy het die mooiste glimlach gehad, hoe hy die woord skarminkels gesê het. Dit is met groot vriendelijkheid, liefde en sagmoedigheid uitgespreek. En, Ek voel nie slecht alweer nie, want ons is moes marskerminkels. Hy het my vir my kop gevruif toe hy dit gesê het, en dit laat my altyd glimlach as ek daarom dink.